Kapitel 11. Atalja, mor, så nå at hennes søn var dø. Da sto en opp på til ininte gjor det hele konge dømme sett. Men Je Hosheba, Kong je Horamstattter, Akkarja søster, Tukki Hoars Akarjasøn og stjalan bland Kongensøne som skulle slås hjelv. Je ja, ham må han samme og før dem i det indere romme,sngekameret. O de håll omsjuld for Ataljas ansikt, han ble ikke slått ihjel. Og han fortsatte å være hjemt hos henne i Jehovas hus i seks år, mens Atalia regjerte over landet. Og i det sjune året sendte Jehoiada bud, og hentet så hundremannsførerne for den kariske livvakt og for løperne, og førte dem til sig i Jehovas hus, og slutte en pakt med dem, og lot dem sverge i Jehovas hus. Og deretter viste han dem kongens sønn. Videre han dem og sa, «Dette er det som dere skal gjøre. En tredjedel av dere kommer inn på sabbaten og holder nøye vakt over kongens hus, og en tredjedel skal være ved grunnvalgporten, og en tredjedel skal være ved porten bak løperne, og dere skal holde nøye vakt over huset etter tur. Og det er to avdelinger av dere som alle går ut på sabbaten, og de skal holde nøye vakt over Jehovas hus for kongens skyld. Og dere skal stille dere en ring om omkring kongen, hver med sine våpen i hånden, og enhver som går inn mellom rekkene skal slås ihjel. O bli væren hos kongen når han går ut og når han går in. Og hundremannsførerne gikk i gang med å gjøre alt slik presten Jehoiada hadde befalt. De tog altså hver sine menn som kom inn på sabbaten, sammen med dem som gikk ut på sabbaten, og kom så inn til presten Jehoiada. Presten ga nå hundremannsførerne de spydene og de rundskjoldene som hadde tilhørt kong David, og som var i Jehovas hus.» O løperne ble stående, hver med sine våpen i hånden, fra husets høyre side helt til husets venstre side, ved alteret og ved huset, hele veien runt, nær kongen. Så førte han kongens sønn ut, og satte diademe og vittnesbyrde på ham, og dermed gjorde de ham til konge og salvet han. Og de begynte å klappe i hendene og si «Leve, kongen!». Da Atalia hørte lyden av folket som løp av sted, kom hun straks til folket i Jehovas hus. Da så hun, og se, kongen sto ved søylen i samsvarme skikken, og førerne og trompetene var hos kongen, og allt landets folk ledet seg og blåste i trompetene. Straks søndrev Atalja sine klær og begynte å rope, «Sammensvergelse, sammensvergelse!» Men presten Jehoiada befalte hundremannsførerne, som var satt over den militære styrken, og sa til dem, før ut fra rekkenes midte, og la en vær som følger etter henne bli henrettet med sverde. For presten hadde sagt, la henne ikke bli slått ihjel i Jehovas hus. Da la i hånd på henne, og hun kom på den veien som går gjennom hesteingangen til kongens hus, og der ble hun slått ihjel. Så sluttet Jehoiada en pakt mellom Jehova og kongen og folket, om at de skulle vise sig være Jehovas folk også mellom kongen og folket. Deretter kom alt landets folk til Baals hus og rev ned hans altere, og hans bilder knuste de fullstendig, og Mattan, Baals prest, drepte de foran altrene. Og presten satte så tilsynsmenn over Jehovas hus. Videre tok han hundremannsførerne og den kariske livvakt og løperne, og alt landets folk, for at de skulle føre kongen ned fra Jehovas hus. Og de kom etter på den veien som går gjennom løpernes port til kongens hus, og han begynte å sitte på kongenes trone. Og alt landets folk fortsatte å glede seg, og byen hadde ro, og Talje hadde de slott i med sverde ved kongens hus. Sju år gammel var Jehoas da han begynte å regjere.